Varmt välkommen till Pirate Rock Västkustens bästa rock och det morgon kommer med Christian och så har jag ju den fantastiska lullan här på besök också. Du lullan på lördag eller imorgon så är det ett evenemang på Konghällas Center. Berätta allt om det här. Ja, det är ju så att den 16 oktober så uppmärksammar man HLR-dagen kallar vi det i Sverige mm. men det heter Restart a Heart Day. Och det uppmärksammas över hela världen den här 16 oktober och då har man olika event på skolor, på köpcentrer, på sjukhus, på olika ställen för att öka kunskapen och medvettheten om att hjärt- är väldigt viktigt att kunna. Det är jättebra och att man gör det samtidigt hela tiden tänker jag. För jag bara ser till min familj då, och min son är i skolan och jag är på jobbet och min sambo sådär. När vi kommer hem så kommer man ju säkert prata om det igen eftersom alla gör det. Ja. Och pratar om det, så man lyfter verkligen upp det då om det är överallt på en och samma dag. Ja, och i hela världen. Och i hela världen till och med. Så det... att jag kan prata med mina vänner i Argentina- om det här också, vad de har gått igenom samma dag. Liksom. Absolut, ja. eller Australien, eller eh, USA- eller någonstans i Europa. Ja, det är ju en kanongrej. Mm. Men nu då, i alla fall på lördag- så kommer man uppmärksamma det ännu mer. Då. Man tar det från onsdag så att säga- och flyttar det till lördagen här i Kungälv i alla fall. Ja, så den 19 oktober- mellan klockan 10 och två- så ska vi visa kedjan som räddar liv. Alltså det effektivaste sättet att rädda livet- vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Och då finns SOS-alarm där. Där finns sms-livräddare. Där finns räddningstjänst. Och där finns helt enkelt Svenska HLR-rådet. Mm. Och ambulanssjukvården i Göteborg kommer dit- vi har också utställare av blodcentralen faktiskt från Kungens sjukhus. För det är också en form av livräddning tycker jag. Ja, du? jättebra. Och sen är det sjöräddningssällskapet från Röre som också ska bistås med olika saker. Bland annat så kommer de att bidra med mannen som ramlar ihop. Jaha. <laughs> ja, det var ju snällt. Anna. Ja. Vilken insats. Precis. Och sen så kommer vi ju att ha de här scenarierna då klockan 11, klockan 12 och klockan 1. Ja det kommer vara tre olika, samma scenario men det ändå görs ja. tre gånger. Ja det är jätteviktigt. Precis och vi finns på plats där hela tiden och vi kommer också ha möjlighet att träna hjärt-lungräddning på en docka. Ja. Och är man sms-livräddare eller har tränat tidigare så har vi en docka som man kan mäta hur bra man trycker och blåser. Jaha. Och då kan man vinna pris också. Jaha, för hur bra man gör det då. Alltså. Mm. Ja, men det är ju jätteroligt evenemang det bli, i hela den här grejen. Det kommer bli ge. Viktigt men också roligt. Ja. Så får man säga. Men hur, för de som inte då kanske kan komma på lördag, kan du förklara lite hur man kommer jobba där vid de här tre olika tillfällena där mannen från Rörö kanske han bor, men i alla fall de har fixat dit ja. honom. Ramlar ihop, vad händer sen? Ja, när han ramlar ihop så är det första som händer att någon larmar två som förstår att det här är ett hjärtstopp. Mm. Sedan kommer vi att illustrera SOS-samtalet för SOS-alarm kommer att hjälpa. Den som har ringt in att starta hjärt-lungräddning. Så detta kommer vara i någon form av något högtalarsystem eller något så att alla kan höra det då? Ja, absolut. Man gör det så liksom? Ja, konferensier kommer Solveig Aune vara från sms-livräddare i Västra Götalandsregionen. Mm. Och sedan då när larmsamtalet pågår så kommer sms-livräddare också springande- och kommer att hjälpa till med hjärtlungräddning och en smr har också hämtat hjärtstartaren. Och strax kommer ju då såklart också räddningstjänst för de är också utlarmade vid plötsligt hjärtstopp. Mm. Och sen så tänker vi oss att ambulansen kommer <går> lite senare ja. så de kommer sist i det här scenariot har vi tänkt. Och sen så kommer också Kungens sjukhus att berätta lite granna vad händer sedan när man har drabbats av hjärtstopp. Ja, vad som händer med patienten eller ja, den skadade. Ja, precis. Eller ah, okay. Och då är det ju så att man faktiskt kyler ner personen Aha. för att minska helt enkelt syrgasanvändningen ja. i cellerna så att de inte behöver så mycket syre. Oj! Så att då överlever flera hjärtceller och flera... Ja, det är ju en jätteviktig grej och kanske inte så viktigt för den som det händer för den är ju ändå med om det men alla i närheten är ju viktigt att veta vad händer med min pappa eller vad det nu än kan vara som får åka iväg. Ja, det är lite spännande. Ja, så mm. det var ju en jättebra tanke tycker jag. Vad skulle jag säga om man vill utbilda sig till det här så har du ju kurser och annat. Hur kommer man i kontakt med dig med det? Ja, det är ju enkelt. Man söker på lullen så hittar man. Det finns mig. bara en lullan också, så där kommer man ju direkt. Ja, det ut. finns ju faktiskt några till, ja. men jag tror att jag kommer upp ganska bra på Google just nu. Ja, det är bra. Ja. Vad är, är det något annat du vill tillägga om just lördagen, eller något annat sådär som jag har missat att fråga om under morgonen? Nej, vi vill ju egentligen att alla från hela Västsverige kommer. För det finns ju sms-livräddare i hela Västra Götalandsregionen, och vi är drygt 5 000 personer så att jag tänker att man kan komma ifrån Uddevalla, ifrån Göteborg och runt om för att se hur kedjan som Rädda Liv hänger ihop på bästa mm. sätt. Ja men Detta är en jätte, jätteviktig grej och som du säger, det kommer bli roligt och matnyttigt. Ja. Jag kommer vara där i alla fall med mina barn. Välkommen! Tack så, så mycket. brandbilen yeah. och i ambulansen. Ja, de finns där också. Gud vad roligt. Ja. Stort eh, tack Lullan och lycka till imorgon. Sex at all. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.